пошукових роботах. А ще краще мати кілька вчених собак. Тоді можна з ними проводити облави і у лісі, і по хуторах. Нехай би хе-хе вчені пси взбаламутили тіну сільської житті. Але найдужче вразило на повідомлення радомисляніна за 19 квітня 1913 року про неймовірну подію, яка сталася в селі Горбулеві, нині бандитському гнізді Соколовських. Ця коротенька замітка так приголомшила Наума, що він довго не міг заснути. Ніколи не був забобонним, у Бога не вірив, а те повідомлення із трьох рядків надовго збаламутило його душу. Виявляється, що в Гурбулеві шість років тому за час до восхода сонця на північній стороні неба було видно знамення в вигляді зигзага в молнії. Їх представляло собою букви, які читались як «Побєда». «Добре», – міркував Наум, – на ум, «припустимо, що таке знамення на небі з'явилося». Тут природа могла намалювати що завгодно. Але чия победа? Горбулівців? Тоді чому це слово "блискавиці" накреслили по-московському? Чи воно читалося інакше, а газета написала по-своєму? Та вже через кілька днів Наум зрозумів, що він не випадково натрапив на те знамення. Воно стосувалося і його. Спершу Наумові було соромно перед собою, що не міг викинути з думок цей забобон. Але він усе-таки вирішив поговорити про Горбулівське диво з потіївським батюшкою Софронієм. Хоча Наум попів недолюблював, проте часто гостював у отця Софронія, бо в того навіть у піст було печене і варене, була горілка і наливка, а пекла і варила батюшці його наймичка Палазя Не дівчина, а наливне Яблучко. Якщо по правді, то наум через неї навідувався до батюшки. Виявилося, що отець Софроні чув про те знамення з перших вуст. Йому про нього розповідав горболівський батюшка Дмитро Гов'ядовський, який на власні очі. Бачив написане блискавицями слово Побіда. Що й кому воно провіщало, тепер важко сказати. Можливо, в тому написі слід було читати біда чи обіда, бо невдовзі почалася війна, якій досі не видно кінця. А якщо читати побіда, міркував далі отець Софроній то поки що не вгадано, чи я. На умові не сподобалося, що батюшка досі не знає, чи я буде побіда. В Радомишлі вже майже рік, як гору тримає совєцька влада, а йому, бач, не вгадано. Отець Суфроній, як на те, до Горбулева згадав ще й Соколовських, мовляв, трьох братів убили, а тепер маєте Марусю. Наум насупився. Щоб загладити прикрість, отець Софроній запросив до столу наймечку Палазю, а сам вийшов з кімнати. «Я бачила Марусю», – раптом сказала Палазя. «Де?» «В Янівці». Він пам'ятав, що Палазя сама з Янівки, та тільки тепер довідався, що в тому селі тримає парафію не хто інший, як рідний брат отаманшій, Степан. Наум, певна річ, більше за отця Софронія знав про всіх трьох братів Соколовських. І з середульшим Дмитром він навіть зустрічався, коли наприкінці січня Наум, тоді ще боротьбист, зноска. Боротьбисти фактично націонал-комуністи, які згодом злилися з більшовиками. Очолив у радомишлі советський політвиконком. А Дмитро Соколовський налетів на містечко, заарештував Наума і кинув до в'язниці. На підмогу прийшли червоні загони Алєксєва, Одінцова та Букашвілі. І Наум знову заходився розбудовувати сов апарат і зміцнювати сову власть. Боровся з таманом Дмитром. Потім із Василем Соколовськими. А про четвертого братика почув це вперше від Палазі. Не подаючи виду, що йому залоскотало під ложечкою, наумнали в дівчині вишнівки, почекав, поки її щічки візьмуться ще густішим рум'янцем, потім спитав: вона приходила до брата? Палазя кивнула. Сама? А з ким же? І тут Палазя, це золоте наливне яблучко, раптом вивезла таке, що Наумові сперло дух. У суботу, оцю, що буде, отець Степан чекає на гостю. – Він що, сповідається тобі? – з недовірою спитав Наум. Палазя сказала, що ніхто перед нею не сповідається, але по суботах, коли отець Софроній відпускає її на день додому, до неї іноді звертається Янівський батюшка з проханням приготувати вечерю. Він не каже для кого, але Палазя про все здогадується. Солодкі хрунделики для чоловіків не печуть. Вона що – «Ночами приходить?» – спитав Наум. А коли ж? – здивувалася йому Палазя. Погана то прикмета – нахвалятися, поставити комусь чорного хреста чи вдавати із себе чорного князя. Бо все закінчилося тим, що суботньої ночі у Янівці впіймали самого Наума. Трьох червонармійців, які з ним були, десь забрала нечиста сила. Ніхто не знає, де вони поділися. А самого Наума привезли із зав'язаними очима в якусь припинду. Зноска. Припинда – господарча прибудова з дощок. І коли йому зняли пов'язку, Наум подумав, що вже опинився на тому світі. Кліпаючи очима, при свічці він побачив перед собою того, кого вже не було серед живих. «Впізнаєш?» – спитав Небіщик. «Впізнаю», – сказав Наум. Перед ним сидів Дмитро Соколовський. «Тебе ж убили», – сказав Наум. «Той що? Чи може то був не ти?»